în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă va aduce în următoarele 30 de minute, iubiți ascultători, programul I-139 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De o bună bucată de vreme ne îndelednicim cu aducerea mesajului Sfintei Scripturi, cuvântului cel scris al Lui Dumnezeu. Ne folosim în sensul acesta de un mănânc de cugetări și meditații, alcătuite de preotul Niculiță, sub călăuzirea și îndrumarea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu și aranjate apoi sub forma sub care vi se prezintă dumneavoastră iubiți ascultători în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se începe cu versetul 32, respectiv cu citirea versetului și meditațiile care îl însoțesc, din Evanghelia după Ioan de la capitolul 11. Mai înainte de aceasta, haideți să luăm o scurtă învățătură dintr-o discuție care a avut loc între Greu și pleavă. Spune că un gospodar își vântura grâul de pleavă. În timp ce grăunțele cădeau pe pământ la picioarele sale, pleava zbura în vânt. Pleava bagiocorea grăunțele zicându-le, Ce moleșeală în voi! Ce lipsă de însuflețire! Pe voi vă atrage pământul, în timp ce noi zburăm! Vedeți, dumneavoastră, la fel cu pleava se comportă și unii dintre creștini, care nu au greutate sufletească, dar care fac petrufași Ei se prefac a fi cinstiți și cu cernici, iar în realitate nu sunt decât niște bieți trufași pe care vântul ispitelor îi suflă în toate părțile. Creștinii cei adevărați însă sunt ca grăunțele de greu. Sufletul lor este greu de credință și este încărcat cu învățătura Evangheliei. Ce bine ar fi să ne facem socotea la iubiți ascultători, să cugetăm asupra noastră înșine. care situația noastră? Suntem noi încărcați cu cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu, cu adevărul cel veșnic și nezdruncinat care ne ține pe stânca Hristos? Sau suntem purtați de vânt, suntem prea ușor și suntem purtați de vântul ispitelor acestei lumi, de lucrurile acestea trecătoare? Cine îl are pe Hristos în el, dar îl are cu adevărat, nu doar zice, ci îl are pe Hristos acela care l-a înfruntat pe satana după cele 40 de zile de post în pustie, când n-a mâncat și n-a băut nici zi, nici noapte, și cine are pe acest Hristos care l-a înfruntat și l-a învins în modul cel mai rușinos pe satana, acela nu va fi purtat de vântul ispitelor acestei lumi, pentru că el îl are pe Hristos care le-a înfruntat pe toate și el a biruit în mod triumfător. După aceasta poți să cunoști pe cineva care este creștin, nu prin simplu fapt că afirmă. Cineva care spune că este creștin și n-ai avut ocazia să-l cunoști, foarte bine, poți să-i dai credit pentru că a spus că este creștin. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Hristos, care a mers înaintea noastră, a învins El pe Satan și acum ne-ai cerut numai atât să primim biruința Lui în noi, să rămânem în El și din pricina Lui suntem și noi mai mult decât biruitori în lumea aceasta. Deschide-ne ochii, te rugăm să vedem bine că toate lucrurile acestea pierd cu trebuințarea lor și nu ne lasă în suflet decât chin și amar, ba mai mult decât atât, din pricina lucrurilor acestora clipă trecătoare, ne putem pierde chiar și viața veșnică. Binecuvintează, te rugăm, Doamne Tată, din ceruri, în numele Domnului Iisus, programul care ne stă înainte, trezește-ne la realitate și ajută-ne, determină-ne să-L luăm pe Domnul Hristos în inimile noastre, iar aceea care prin Harul Tău l-am luat deja, să umblăm prin El, pentru slava Ta, bucuria Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Fugi de și să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 Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat în deschidere că vom începe cu versetul 32 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, verset pe care îl voi citi imediat urmat de explicațiile care îl însoțesc. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus face una din marile minuni, plină de taine, învierea lui Lazar din morți. Domnul Isus, după ce a primit vestea aceasta, a mai întârziat două zile în locul unde era, acesta făcea parte din programul lui Dumnezeu, ascultătorii și aduc aminte de explicațiile pline de învățăminte cu privire la această întârziere. După ce a trecut termenul acesta, s-a dus în Betania, la o depărtare de aproximativ 3 km de unde se afla și a fost întâmpinat de Marta. Marta l-a întâmpinat cu aceleași cuvinte cu care îl întâmpină și Maria, spunându-i, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vedeți, dacă pornești hotărât și cu credință spre locul unde se află Isus vei ajunge sigur acolo. Ne aducem aminte că Marta, după ce l-a întâmpinat pe Domnul Isus, a dat repede fuga acasă și a dus și a spus în taină sorei ei, probabil s-a plecat la oreche și a spus, a venit învățătorul și te cheamă. Iar Maria s-a sculat imediat și a plecat să întâmpine pe Domnul Isus, după cum ne arată versetul, ea a și ajuns acolo. Atunci când pornești hotărât, deci și cu credință, spre locul unde se află Isus, vei ajunge în mod sigur acolo. El te ajută ca să ajungi. Spune un verset la Ieremia 29: Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, dacă mă veți căuta cu toată inima. Isus este nu numai stăpânul vieții ci el este un fel de viață nouă, cu gândire nouă, cu o cale și rânduire necunoscută în lumea păcatului. El este cuvântul lui scris. El este unitatea desăvârșită cu toți ai lui din orice neam, din orice limbă, din orice loc, din orice stare socială. Cine caută pe acest Isus singurul adevărat, acela el va găsi. Să nu cauți pe Isus în locul unde ești tu, adică în neamul tău, în religia ta, în familia ta, în interesele tale, în felul tău de a fi, ci du-te acolo unde este El, afară. Afară să te duci din orice tabără, din orice rânduire de pe pământ și îl vei găsi. Despre Maria ni se arată că ea a ieșit afară și s-a dus să-l întâmpine. Nu-ți pară grele aceste cuvinte. Gândește-te adânc la ele și vei descoperi adevărul. Numai adevărul te face liber, îți dă viață și te sfințește. Maria, deci, pentru că plecase, a ajuns unde era Iisus și l-a văzut. Dacă n-am văzut pe Isus până acum, adică felul lui de a fi, încă n-am ajuns la el. Încă nu ne-am desprins de vechea noastră așezare, vechea noastră stare. Dacă n-am ajuns să trăim prin puterea Harului Său, prin Duhul Său Cel Sfânt, așa cum a trăit ea, să trăim felului de a fi în viața noastră, desigur, într-o oarecare măsură, fiecare după măsura credinței lui, cum spune cuvântul, dar dacă n-am ajuns să experimentăm în propria noastră viață, să vedem, deci, pe Domnul Isus umblând în viața noastră, atunci ar trebui să ne punem mari semne de întrebare cu privire la pocăința noastră, la viața noastră de credință. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Deci, Maria l-a văzut și s-a aruncat la picioarele lui. Atunci când vezi cu adevărat pe Domnul Isus, felul lui de a fi, te arunci pe tine felul tău de a fi, și te predai Lui primindu-L așa cum este. Când ajungi să experimentezi pacea Lui în viața ta, arunci toate pretențiile tale care ți-au dus până acum tulburare, te lipsești de toate drepturile tale chiar legitime față de viață și primești pacea Lui pentru că dacă le ții pe ale tale nu poți primi pe a Lui, asta înseamnă ceea ce a făcut Maria când l-a văzut pe Domnul Iisus s-a aruncat Jos la picioarele lui. Așa și eu, așa și tu, iubitul meu ascultător, când ajungi să experimentezi, când vezi în viața ta ce mare har este să-l ai pe Domnul Isus, care a fost plin de pace și echilibru și chiar și în cele mai tulburătoare clipe ale lui pe cruce, când vezi atunci că ai harul acesta să treci prin toate greutățile vieții, plin de pace, de liniște și de încredere în el, nu-ți mai pasă de nimic. Faci cum a făcut Maria, te lipsești de tot ceea ce te-ar împiedica, le arunci, arunci din viața ta pretențiile tale, arunci umblarea după lucrurile acestea pământești, te lipsești de cele chiar foarte necesare, numai de El nu te mai lipsești, pentru că El ți-a adus adevărata viață și fericire în viața ta. Da! Așa se poartă unul care l-a văzut pe Iisus, se aruncă pe sine, nu mai ține la el, nu mai ține la nimic și îl păstrează pe Iisus pentru că este copleșit de adevărul acesta și de viața minunată, viață cerească, viață necunoscută niciodată pe pământ, adusă de el mântuitorul nostru scump. Aici, la picioarele lui, aici ne vrea el pe noi. Cine stă cu adevărat la picioarele lui Iisus... Nu se mai vede El, ci se vede numai Isus. Duhovnicește putem înțelege că picioarele Domnului Isus sunt astăzi trupul său, biserica sa cea vie. După ce ne-am întâlnit cu Domnul Isus și l-am văzut, ne predăm lui, dar ne predăm și trupului său, adică ne contopim cu el ca să devenim o unitate fericită. Maria deci ne arată versetul acesta 32 că după ce s-a aruncat la picioarele lui, i-a zis Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Cuvintele acestea au fost rostite și de Marta în versetul 21. Ceea ce observăm aici este faptul că și Marta și Maria nu zic fratele nostru, ci fiecare zice fratele meu. Prin aceasta nu se arată lipsa de unitate între ele, ci o stare înaltă de dragoste și de durere. Când zici dragostea mea sau durerea mea, e mai mult decât atunci când zici dragostea noastră sau durerea noastră. Lazar, fratele Martei și al Mariei, făcea parte din inima lor, dar din a fiecăruia în parte. Pâinea este a noastră. Însă a mea este numai cea pe care o mănânc eu personal. Mântuitorul Isus este al nostru, dar dacă eu nu l-am primit în mod personal, nu-mi este de niciun folos spre mântuire. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. În versetul următor la versetul 33, îl găsim pe Domnul Isus omul, într-o postură, Vorbind despre reacția față de această atitudine a Mariei, care reflectă minunat umanitatea Lui. Citim versetul. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul Lui și s-a tulburat. O veche carte spune așa. Durerea muritorilor, chiar după ce s-a micșorat sau a dispărut, se aprinde din nou și mai tare la vederea celor scumpi. Așa a fost cu Maria din Betania. Când a văzut pe Domnul Iisus scumpul inimii ei, a izbucnit în plâns spâșietor din pricina fratelui ei, Lazar, care era mort de câteva zile. Plânsul este o manifestare a durerii, dar și a dragostei față de cineva. La Maria, erau ambele cauze, căci ea era zdrobită în inima ei și de aceea n-a putut să vorbească altfel cu Domnul Isus decât în plâns sfâșietor. În fața durerii Mariei, Mântuitorul nostru nu mai învață cum o învățase pe Marta, ci întreg untrul său s-a mișcat și s-a contopit cu durerea și lacrimile ei. Dar inima lui nu numai pentru Maria și Marta s-a mișcat, ci pentru întreaga omenire care geme și suferă sub marea povară a păcatului și a morții. El a venit din cer ca să aducă mântuirea și de aceea a trebuit să ia aparte la toate stările în care se afla omul. Deci, când a văzut-o plângând, Domnul Isus nu rămâne nepăsător față de lacrimile noastre, atunci când ele izvorăsc dintr-o adâncă pocăință și durere, dintr-o adâncă nevoie în lupta cu greutățile sau dintr-o adâncă dorință pentru mântuirea altora. Lacrimile sunt hotărătoare. Și Dumnezeu și oamenii sunt mișcați de lacrimile sincere ale unei inimi zdrobite. Adevărata lucrare pentru Dumnezeu se face cu lacrimi. Spune apostolul Pavel în faptele 20 cu 31, aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Rugăciunile cu lacrimi, vorbire cu lacrimi, cântare cu lacrimi, iată calea sigură pentru biruința în lucrarea mântuirii semenilor noștri. Deci ni se arată, ne spune Evanghelistul Ioan, că atunci când Domnul Isus a văzut-o plângând, s-a înfiorat în Duhul Lui și s-a tulburat. În original și în alte traduceri spune a gemut în Duhul Lui sau a suspinat în Duhul Lui. El însuși, Dumnezeul Creator, așezase pe om pe acest pământ ca să fie fericit și să viețuiască aici pentru totdeauna. Intrând însă păcatul în lume și prin păcat moartea, omul se vede supus groazei morții fără chip de apărare. În mijlocul acestei stări de lucruri se găsește Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca să scoată pe om de sub puterea morții. Noi îl vedem aici pe pământ arătând puterea vieții care este în el, dar pentru ca această putere să lucreze în folosul tuturor credincioșilor, știm că va trebui ca el însuși să sufere moartea, judecata lui Dumnezeu, ca să scape pe păcătoși. El va intra în moarte, dar ca să iasă biruitori din ea, pentru ca prin credință toți să ia parte la această biruință. Așteptând clipa aceasta, Domnul Iisus va arăta că are în el însuși viața și toată puterea trebuitoare pentru a scăpa pe om de urmările grozave și veșnice ale păcatului. Dar scumpul nostru mântuitor nu lucrează cu putere fără să simtă în inima sa toată durerea precinuită de moarte și încă ba cu mai multă tărie decât cei atingi de moarte. Din pricina morții a gemut Mântuitorul ca să ne scape pe noi de geamătul veșnic al morții. A murit ca să nu mai murim noi. A fost judecat ca păcătos ca să nu mai fim noi judecați în ziua Marei Judecăți. Tot ceea ce a suferit Domnul Isus a suferit pentru noi, pentru mântuirea noastră. Slavă veșnică îi se cuvine pentru toate. Amin. Citim în versetul 34, așa cum ne-a descris evanghelistul Ioan, cele ce urmează după această scenă. Iisus a zis, Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Domnul Iisus a pus întrebarea, Unde l-ați pus? Nu pentru că nu știa, ci pentru ca să-i trezească pe cei prezenți, și pe noi cei de astăzi, că tot ceea ce poate face omul pentru om când e vorba de mântuirea din păcat și moare, nu are alt sfârșit decât mormântul, nu poate face altceva nimic decât să-l pună într-un mormânt. Când e vorba ca omul să dea semenului său o locuință pe pământ, aceasta poartă pecetea morții. Unde l-ați spus? Poate fi o întrebare aceasta din partea Domnului Sus și pentru noi. În mod duhovnicesc vorbind, unde punem noi pe semenii noștri când este vorba de mântuire? Îi așezăm în Hristos în locurile cerești? Sau îi punem în vreun mormânt, adică îi contopim cu vreuna din numeroasele partide religioase, căci acestea sunt toate numai făcute de oameni, nu sunt ale lui, și tot ceea ce atinge omul este atins de moarte. Cine este în Hristos este liber, nu este ținut de nicio graniță de cult. Este plin de viață cerească și este fericit. Cine este în mormânt nu poate să se miște, ci rămâne acolo cu felul de a fi al locului. Cine este într-o partidă și vrea să aibă părtășie cu cei de acolo, este legat de limitele și de frontierele puse de constituția lor. Iubiților, să aducem sufletele numai la Domnul Hristos și să avem încredere că El le așează într-o locuință veșnică, în niciun caz El nu le contopește cu vreuna din partidele religioase, partide care se războiesc între ele. Ei deci au răspuns, vino și vezi. Vino, Doamne, și vezi ce a ajuns făptura ta. Vino, Doamne, și vezi sprava păcatului nostru. Cam aceasta era pentru Domnul înțelesul cuvintelor spuse de cei de atunci. Vezi, Doamne, unde este omul, coroana zidirii tale. Vezi unde l-a cufundat păcatul. Acest om ieșit desăvârșit din mâinile tale se găsește acum în stare de putrezire. Dacă ar trebui să răspundem și noi la întrebarea Domnului Sâs, unde l-ați spus, iar noi am zice, vino și vezi, ce ar vedea oare el? Unde ar fi semenii noștri pe care ni-a încredințat el? Încă o dată spunem cu multă tărie: Să avem mare grijă să așezăm sufletele numai în Hristos, în ceea ce este El, în felul Lui de a fi. Și atunci, când ne va întreba, să-i răspundem liniștiți și hotărâți: Doamne Iisuse!" Cei pe care ni-ai încredințat sunt așezați în tine în locurile cerești. Spune Pavel la filipeni să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, așa ne spune Pavel la filipeni nouă. Binecuvântat să fie scumpul nostru mântuitor, care ne dă lumină limpede, ca să înțelegem adevărul simplu și astfel să ajungem la adevărata viață pentru slava și bucuria lui. Am ajuns acum, iubiți ascultători, la cel mai lung verset din Scriptură, format din două cuvinte. Și anume versetul 35 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, un verset din două cuvinte, dar foarte adânc. Isus Plângea. Acesta este cel mai scurt verset din Sfânta Scriptură. Dar cine poate cuprinde în cuvinte omenești adâncul acestei frazei? Cine poate să spună pe deplin ceea ce a simțit inima Domnului Isus, când din ochii lui Dumnezeiești curgeau lacrimi? Cine ar fi în stare să pătrundă în cel mai sfânt și mai arzător loc din câte există în cer, pe pământ și sub pământ? Nu putem decât să ne plecăm. Atât putem face. Isus plângea. Plânsul Domnului Isus este fereastra prin care îi vedem firea lui omenească. Dacă ar fi fost numai Dumnezeu, și n-ar fi avut și fire omenească, ar fi fost liniștit și potolit în fața durerii. Dar el a fost aici pe pământ ca fiecare dintre noi, însă fără păcat. S-a coborât în valea umbrei morții până la noi, de aceea ne poate ajuta. Plânsul Domnului Iisus este o ușă deschisă prin care vedem iubirea mare a lui Dumnezeu. El e adânc mișcat de întristarea pe care o vede. Ia parte la ea, o pune la inimă și ochii lui se umplu cu lacrimi. Pentru că inima lui ia parte la durerile noastre cele mai grele, el ne poate mântui pe deplin. Prinsul Domnului Isus ne arată că el știe să prețuiască lucrurile așa cum trebuie. Într-adevăr, una din pricinile care l-au făcut să sufere va fi fost faptul că a chemat pe Lazar de la o binecuvântare mai mare la alta mai mică. Da, a fost bine pentru Lazar să se întoarcă în familia din Betania, dar ar fi fost și mai bine ca el să fie rămas în familia cerească. O, oh, ce mare mângâiere pentru noi cei care am rămas încă aici pe pământ și... Care, în timp ce ni se sfâșie inimile de durere pentru cei care ne-au părăsit, ne gândim pe de cealaltă parte cu bucurie la binele la care sunt ei chemați acum și bine în care ne așteaptă și pe noi, ca la vremea cuvenită după rânduiala lui Dumnezeu, să îi urmăm, fie că vom trece din viață prin moarte cum au trecut ei, fie că Domnul Iisus va veni și ne va răpi și vom ajunge, dar într-un fel sau altul vom ajunge cu ei. Iubiți ascultători, facă Domnul ca bucuria aceasta mare, nădejdea aceasta întâlnirii cu Domnul Isus și cu cei care au plecat din mijlocul nostru să ne umple inimile și să ne energizeze în așa fel încât să ne determine mai mult să ne alipim de Domnul Isus Hristos și să rămânem în El. Cu aceste îndemnuri minunate... Anunțăm încheierea programului I-139, care vă vine cu bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I139 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unui psalm versificat. Am la îndemână o lucrare numită Psaltirea în Versuri, semnată de Vasile Militaru, în care găsim toți psalmii versificați. Prin versificarea acestor psalmi, autorul a reușit să ne imprime învățăturile cuprinse aici mult mai limpezi. Iată, deci, ce spune psalmul 14 cu privire la cine va locui în casa lui Dumnezeu. Citesc! Doamne, dintre muritorii câți trăiesc pe acest pământ, cine va putea să ajungă sus în muntele tău sfânt? Cel neprihenit ca floarea, cea de primăvară, a mărul care dreptie și greiește din adâncui adevărul. Cel ce în clevetire limba nu și-a revărsat veninul, rău aproape lui nu face și nu-și vrea bârfit vecinul. Cel acest disprețuiește pe cei hulitori mereu și are dragi numai pe ceea ce se tem de Dumnezeu, iar când face juruință către vreun vecin al său, chiar în pagubă de este... Lui nici când nu-i pare rău Cel ce încamătă argintul niciodată nu și-a dat Și nici daruri ca să pese pe cel drept El n-a luat Cel care va merge astfel pe ale vieții lui poteci Ca și muntele de piatră neclintit va fi în veci Amin Doamne, fă și pe noi parte Din aceea care, ca și psalmistul Putem să avem o viață neclitită în veci, căutând binele celor din jurul nostru cu prețul sacrificiului suprem, așa cum l-a căutat și Mântuitorul nostru pentru noi, Amin. Nu pot să păstrezi în tine două stări, două stări. Cei față. Nu-și pot ține capul sus când Domnul vine peste zori, peste zori, cei pățori nici nu-și pot ține capul sus când Domnul vine, capul sus când Domnul